Bine v-am găsit, dragi ascultători! După ce am vorbit despre proscomidie, care este partea în care se pregătesc darurile de jertfă pentru liturghie, azi vom vorbi despre cea de-a doua parte, care este propriu-zis începutul Sfintei Liturghii și anume liturgia catehumenilor. Pentru că în vechime, pe lângă creștinii botezați, Luau parte la liturgie și catehumenii, adică cei care se pregăteau să fie botezați și să devină creștini, ei trebuind să învețe adevărurile de credință. Catehumenii nu puteau să stea la toată liturgia, ci doar la o parte de la început, care era mai ușor de înțeles. Această primă parte la care participau și ei a primit numele de liturghie a catehumenilor și ea ține de la început până când preotul rostește cuvintele cei chemați ieșiți și când catehumenii trebuiau să iasă deoarece ei nu erau pregătiți să participe și să înțeleagă marile taine ce urmează a se petrece în continuare în sfânta liturghie. Liturghia începe cu binecuvântarea. Preotul, în fața Sfintei Mese, în altar, luând Sfânta Evanghelie în mâini, face semnul Sfintei Cruci cu Evanghelia peste Antimis, rostind, Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Credincioșii, binecuvântând împreună cu preotul pe Dumnezeu, vor fi binecuvântați și ei înșiși de el. Prin aceste cuvinte se exprimă și o speranță că vom face parte din împărăția cerească, din împărăția luminii și a iubirii preasfintei treimi, a cărei intrare o pregătește Sfânta Liturghie. După binecuvântare, preotul rostește Ectenia Mare, adică o rugăciune formată din mai multe cereri pentru felurite trebuințe sufletești și materiale ale credincioșilor. Ea începe cu prima cerere, cu pace Domnului să ne rugăm, urmată de celelalte și credincioșii la rândul lor spun, Doamne miluiește! Ectenia mare o găsim și la începutul altor slujbe, cum ar fi vecernia Utrenia și altele. După Ectenia Mare urmează cele trei antifoane, care sunt imne cântate la cele două strane, adică antifonic. Dintre acestea, unele au fost alcătuite de împăratul bizantin Justinian în cinstea mântuitorului. Fiind alcătuite din versete din psalmi și din cântări ale legii noi, antifoanele ne duc cu gândul la vremea când Mântuitorul venise pe pământ, era în lume, dar lumea încă nu-l cunoștea. Ele închipuie vremea dinainte de Sfântul Ioan Botezătorul, dinainte de a se aprinde lumina, când era încă nevoie de proroci ca să vestească venirea luminii, adică a lui Hristos. Fericirile cuprinse în antifonul al treilea fac parte din cea din tâi cuvântare mare, predica de pe munte, ținută de Mântuitorul, și închipuie începerea lucrării în lume a Domnului Hristos. Deschiderea ușilor împărătești la sfârșitul antifonului al treilea arată că Mântuitorul iese din taina vieții necunoscute și se arată lumii. Acum preotul iese din altar, ținând ridicată cu ambele mâini Evanghelia și în fața ușilor împărătești rostește înțelepciune drepți. Evanghelia îl întruchipează pe însuși mântuitorul și ieșirea lui în lume. De aceea acum se cântă, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Cuvintele înțelepciune drepți, rostite de preot, care ține Evanghelia sus, arătând o tuturor, vor să spună credincioșilor. Această sfântă Evanghelie este singura adevărata înțelepciune. Apoi se citește Apostolul, care înseamnă trimiterea sfinților apostole la propovăduire și apoi Evanghelia, care închipuie pe însuși mântuitorul propovăduind mulțimilor. În timp ce se citește apostolul, preotul cădește, tămâiază și aceasta închipuie pe sfinții apostoli cât și mireasma învățăturii Dumnezești răspândite de ei în toată lumea. Liturgia Catei se încheie atunci când preotul rostește cei chemați ieșiți și acum începe liturgia credincioșilor să ne ajute Dumnezeu